Це ж майже ціле моє життя. Мінус чотири роки. Ну, коротше. Не хочу я ніякої тихоокеанської дружини. І до Парижу не хочу. І до університету наплювати. Хочу тільки тебе. І тільки тебе, скандинавська квітко. День естонського посольства. Серіал «Кривавий шлях до Гельсінки». Друга серія. Початок об 11.40. Зліва йде похмурий викидень дощ, бо дощам ще не час на початку березня. Справа – трансляція імпотенських читань парламенту. Привід – функціонування української мови в Україні. Дія – безпосередня активація архетипу великої матері вдалими промовцями. Сльози на очах особливо при згадках про хвилю 90-х років з усіма їхніми крайслерами, вивихами і альтернативами. Так неборак писав, я лише його квазі-цитую. Тим, хто не в курсі справи, наведені однорідні додатки, здаватимуться звичайними іменниками в множині. «Фік вам! Я просто лапок наставила! Відлижіть!» Це до тих, хто таки не в'їхав. А взагалі, ностальгійно повискуючи під артимівські дідівські оповіді про коропів у львівському фонтані і розмальованих запорожців, можна починати нову книжку «Як ми втратили Європу». Або просто «Як ми про Європу». Або «Про втик, чи пошуки втраченого часу? Ага, інтертестуальність. Тести для всіх. На вагітність голови. Хоча, чи можна завагітніти від імпотентів? Чому я називаю останніх із національних могікан імпотентами? Знак питання. Тому що вони здатні розповідати про свій велетенський потенціал без кінця і краю. Сорі за каламбур. А кінець кінцем нічого не встане. Отак і з нацією. Хоча, може в нації просто собі аденома простати? І все, ще може виправитися? Що ж, почекаємо на лікарку Кант. Мій голос знають вже у всіх довідкових цього міста. Я та, що прагне довідатися. Я володарка Гаремо. Чоловіки з жіночими іменами. Зухвала зухра і Софісті Зульфія. Сплять зі мною і носять мене їсти. Мене не їдять. Це просто кухонна зала для накликаних обідів. Одного разу на ту залу помилково накликали біду. Позникали з під столів всі гурії. Помінявся хід історії. Торіамос подзвонила не в ті двері. Текст агонізує і вже налізе весь в один рядок. «Ай, Девіл ін Хельсінки!» Девіл – це я, бо я вже насправді фізично, тобто, в Гельсінки. А якщо хтось не впевнений, що диявол жіночої статі, спитайте феміністок: У цій країні, володарці Гельсінки, президент також жінка. Нічого не вдієш. Однак... Я тут, і це моя основа. Не знаю, чого так казати, скандинавська квітко, Може, для того, щоб додати до нашої героїчної саги більше героїзму. І сагізму, бо пофігізм там усе перевантажує. Вчора я перевернула хід історії. Через мене ті варяги, що за легендою заклали Київ, що духом чали назад до своєї Скандинавії, так і не досягнувши моєї землі. Я бачила їх здаля. Намагались бідолашні герої на своєму стрункому гостроносому кораблі, точнісінько на такому, як тепер їм стоїть пам'ятник у нас на набережній, обігнати здоровенну багатопалубну бандуру компанії «Сільха Лайн». На кораблі їх було четверо братів і сестра їхня, Щоглу тримала. Не Троє. І не Либідь. Хельгою її звали. Без поняття, чого то так.